Välkommen till avsnitt fem av Abitornördenas. Det här är Niko och tillbaka från Norrland har vi Danne. Ja men. Och Färnan som var Ja självklart. Det lät negativt för det skulle du inte göra men. <laughs> <laughs> ja. ja men hoppar vi igång som vanligt. För då kan vi börja med vad har du nördat, för du har ju slutat. <sighs> plugga. Ja, ja. Men det har ju blivit det har ju mest blivit en jävla massa forsa nu. Faktiskt. Och, det var, och vad sa du, det var lite svårt tre. nu Ja, eller det börjar bli svårt Om inte annat det, de, de andra börjar ju köra fort nu Det är taskigt, i början då får man ju vara så här Asbäst och åka från allihopa uh. Det får man inte nu när man har kommit in en bit uh, Nej, det är väl egentligen det jag har gjort Det och så läst lite mera serietidningar Faktiskt Jag har köpt en ny, ett nytt samlingsalbum Av Deadpool Och så kör fortfarande på uh. samma Ja, det är klart. Samma lika. Ja, självklart. Ja. Nej, det är väl egentligen det jag har gjort sen, de, sen sist. Ja, men då så. Danne, har du hunnit någonting mellan norr, äh, Norrlandsresorna? Ja, det är FIFA som vanligt. FIFA? Ja, det är FIFA som vanligt. Det enda hon hunnit med sen jag kom hem. Alltså? <laughs> ja, jag hade, hade tänkt sätta det är med Skyrim igen, men det har bara inte blivit tid för det. Ja, jag förstår. Ja, var varit så jävla mycket nu sedan jag kom hem Har du har inte varit hemma särskilt många timmar. Alltså, ut och mm. rör på sig hela tiden. Ja, jag kom ju hem halv tio på kvällen från Norrland. Mm. Sen dagen efter, då skulle jag ju iväg till Raspo okay. På 30-årsfest. Och sen efter det, ja då fick man inte mycket tid. För då kom ju resten av folket över till mig. Ja. Mm. Sådär. Och sen igår, ja då var jag i väg till Uppsala. Så att, ja. ja. Ja, det, är, det känns som att det är väldigt mycket nu överallt, tycker jag. Faktiskt. Men ja. i, i, idag var väl den enda lediga dagen, ikväll så ska jag också iväg. Ja. <laughs> ja, och imorgon blir det hem till mig och grejer så det är fullt upp nu. Jajamensan. Men ja, men ska jag dra vad jag har? Jag har inte heller gjort jättemycket. Jag har spelat Rocket League. Det nya spelet på... Ja, PC. det vill jag spela! Det är skitkult och det är så beroende från Kanada så det finns inte. Ja, jo, jag har förstått det. Det här är ett Vot spel vi måste detta? köra Let's Play. Det är... Ja, faktiskt. Uh, Rocket League är en uh, blandning av motorsport och fotboll. Precis. På stora och arenor liksom. Man kör, alla har det där man kör man kör en radiostyrd bil. Ty och så har du en stor boll som ja, man kan köra... F mellan 1 mot en, 2 mot 2, 3 mot 3 eller 4 mot 4. Yes. Och så är du inne på en arena med, där väggarna kan du också köra upp och köra på liksom. Yes. Okay. Och så har du, ja det rördes bil, du kör som vanligt och så ska du få in bollen i mål. Men sen har du också, du har ett jump -knapp som du kan antagligen klicka en gång för att hoppa eller mm. dubbelklicka för att göra volt åt något, bakåt volt, framåt volt, sidorullning <hör> åt varsitt <hör> håll. Och sen har du en boostknapp också för det ligger som gula markeringar på hela banan. och ja. hur du över sån du ökar din boostmätare så kan du hålla in den för att köra på liksom boosta iväg din bil då. Åh oh, jävlar, det låter, det låter, galet. Ja, det är er. galet. Det är skitsvårt i början att lära sig köra, men det är ruggigt kul. Och sen mm. låter du upp masser. Jag tror så här, ja, vilka olika bilar till exempel? Mm. Ska du köra en så här, Lamborghini aktigt eller köra en Hummer och såna där? Sen är det olika färger, <laughs> lackeringar, det är Ja, det är klart det. Är, ja. är det går du att köra lokalt eller? Ja, det går absolut. Och så ja. och online då. Ja. Och man kan köra ligor och allt. Men man kan inte köra seasons på online utan det kan du bara göra hemma. Okay. Men du kan köra vanliga matcher online. Mm. Men vad då det, det är alltså som det, det är som ett fotbollsspel fast ja, fotbollsspel ja, fast Precis, fast med radiosyda bilar. Ja, okej. Okay. Ja. Alltså det är skitkul. Man, en match ungefär fem minuter och jag mm, tror att man hinner göra ungefär mot datorn som inte är jättebra. Jag tror jag brukar få 10 ett brukar jag vinna men. oh jävlar. Okej, okay, ja, det, det är, låter det som att det det händer saker hela tiden på skärmen Ja, det står ju inte till man, ibland mm. har man ingen kontroll vars bollen är. <laughs> men du har som två det som är bra, du har två kameravinklar. Klickar du på triangel på PS dosan då, ja. dosa då en ena vinkeln då är det liksom som vanligt. Du styr själv liksom hur du ska kolla Du ser framåt hela tiden Eller mm, så klickar mm. den, då fokuserar den Vars bollen är Så oh, då jävlar. har du liksom fronten på din bil Och så följer du, bara vars, har du hela tiden blicken Vart bollen är okay. ja, Det är lite ja. svårt att styra Så kan, man, kan du hoppa fram och tillbaka dem där För att liksom klicka var i bollen där Och sen fokuserar du upp bilen Och sen klickar du bort och bara gasar på Så det är mycket det är taktik smart, liksom. Det låter ja. ju sjukt roligt ja, det, det här måste vi ju prova kul. känner jag Absolut, Absolut. Jag har suttit nu, jag skaffade i, och när var det tre dagar sedan, jag tror jag har suttit i ungefär åtta, mellan åtta och nio timmar och spelat redan. Så. Det är skitkul. Det, ja. det, här, det, det har ju redan på bara, på bara någon månad vuxit till en e-sport redan. Ja, precis. Oh, jävlar, det har blivit så stort. Ja, det Jajamän. har ju varit gratis i PlayStation exploderat. Plus. precis Ja, okej okay. Så PlayStation Plus har det varit gratis den här månaden. Och sen, mm. vad kostar? Jag inte PlayStation plus medlemmen Umeå, så jag köpte det för 179 spänn tror jag. Så det är inte mycket pengar. Det, jag tänkte säga, ja, precis. Mm. Jag säga, det låter ju inte alls farligt. Ja, mycket och det kommer redan en del sen nu i augusti. Oh, shit. Så, och det är nya baner och nya bilar. Och jag har... Det kommer ut en gratis karta nästa vecka nu, va? Mm. Ja, det är mycket. Så det här är skitro. Det kommer nog leva bra länge. Ja, det, och Man kan ju köra med folk på PC om man sitter på PlayStation och vice versa. Ja, precis. PC och PlayStation crossover, det är skitro. Precis. Fan av mm. mm. ja, Det är det skitroligt. Det, det, det måste vi ju prova. Jag måste ju skaffa ny dator nu, känner jag. Ja. Jag måste ju kunna spela. Jag blir galen. Jag kan inte göra någonting. Nej, det är helt Nej. rätt. Men det är typ bara det jag har suttit och lekt lite med Förutom det klassiska, mm. lite Mortal Kombat testa Nu har ju alla karaktärerna Den här genomgången kommit Ja Och det ryktas om att det ska komma flera nedladdningar Jaha Det skulle inte förvåna mig Nej för det, nu, det var de på De kör ju livestream stream Mortal Kombat gänget Nedram mm. Studios Och då hade de sagt Nu är första den första av all DLC ute men de har inte sagt någonting mer så nu är det spekulationer att ja, det borde komma mer. och det har Efter senaste trailen på sista gubben så står det Who's next? Så ja, det kommer komma mer. Men vem, vem skulle du vilja se då som inte är med idag? Jag skulle ju vilja ha... Alltså jag vill ha de här gamla karaktärerna som inte har funnits. Shao Kahn skulle jag egentligen vilja ha, men han är död. Men jag vill ha honom Precis. ändå, för han är en... Men det hade varit kul med lite, lite Spectral Ja för det var, Eller hur, vad fan, det är ju tv-spel, fan du måste ja. ju kunna återuppliva folk. Alltså, det här är ganska stor spoiler, så om man inte vill ha något med Mortal Kombat som är ett fighting-spel, så är inte, borde inte spela någon roll. Nej. Så Lukang är ju död. Kung mm. Lao, eh, eller vad heter det, Kitana är död. De är mm. zombies nu. För okay. de zombies av eh, Quan Chi. Så i framtida spel kommer de vara zombies. De är nu härskar över underjorden. Så det är så här ja, ta in uh, Kao, Shao Kahn som en zombie då. Inget Precis. svårare än det. det är, så tänkte. det finns massor de kan göra där. Ja, ja. Noob Saibot skulle vara skitcoolt att få in. Han, mm. har ju varit, han var ju med i senaste. Och han är ju ganska stor favorit så han skulle vara klockrent att få in. Ja. Och sen ja, det finns ju massor som Alltså, jag skulle lätt kunna se nya karaktärer också För mm, de senaste mm. nya som har kommit in De är ju ruggigt coola ja, det var, men, men det finns ingen sån här typ ja, men Ingen som du Som finns redan men som aldrig har varit med i ett spel som du skulle vilja Alltså någon slags crossover Eller någonting som kom in som alltså, karaktär Jag är inte så mycket för de här crossover. Visst det är kul nu att de har med Predator Och Jason Voorhees men det är inte riktigt min grej utan jag ser ju heller att de fortsätter ta tillbaka de gamla karaktärerna. Mm, För mm. de har ju några, till exempel Rain, han var ju med i storyn, man han finns inte mm. att spela no, sånt. Så han tror jag säkert kommer komma, liksom, de slänger ut och man kommer kunna spela Ja. som. Oh, Så oh. Det, det finns ju lätt sånt där de kan göra. Det finns också, vad heter han då? Meat till exempel. Han är bara en mm. köttöj, det är liksom det är en Gubbe, han allt skinnet borta, så man ser hans insider liksom bara. Och så går han ut och slåss. Det är så här sjuka karaktärer. De drog Fantasin är oändlig. Ja, De har massor med dumma karaktärer som de kan Ma, ta vad är, vi, vad är det vi behöver? Jo, vi behöver en kötthög. Mm. Ta, ta av allt hud, bara, så bara lägger en stor klubbkött i <laughs> så kör vi. Ja, för det finns ju en tjej där, jag kommer inte ihåg vad hon heter, hon är gjord av blod från olika fiender. Men han är andra MIT, han var så här misslyckat experiment, så han går ju runt och lever och slåss. Han är typ som The Blob typ. Precis, aa, ungefär så och liksom, när han liksom glider på marken, ja, då ser man ju blodsträck överallt. Så, så, nej, så men alltså, jag, vill, jag vill inte vara den som var, den. Sorry, var det. vad sa du? Var Den ena var gjord av blod från sina fiender. Ja, det är en tjej. Hon är... Hur skapades hon från början? Nej, det är fel ja. fel sätt att tänka på, men hur fan kom hon till från början då? Alltså, det som är, hon, ja. det är från förra spel. Jag vet inte om hon kom, vad fanns tidigare, det fanns som säkert. Det är Shao ja. hade alltid sina offer hängde... Det finns en arena där han slåss. Och ja. sina offer hänger han upp där så att de får sitta och droppa av sig. Ja. Och blodet därifrån så använder de magi och skapade den här kvinnan fr, ah, okay. från hodet sådana deras olika krafter. Ah, okay. Så ja, de teleporterar sig, då är det liksom blodhög som försvinner och så kommer hon tillbaka, liksom. Fair enough, fair det, enough. Det är inte logiskt, men det är... Alltid ja, Mortal men det blir mer logiskt än att hon bara puff, dök upp ja, det, från ingenstans nej, så på folk så vart hon större och större eller något sånt där <laughs> konstigt. Men det är ju som när de möter, det finns ju ett spel när DC möter Mortal Kombat. Mm. Och då var det världens snack. Ja, hur kan Mortal Kombat karaktärerna skada Superman liksom? Jo men ja. alla Mortal Kombat är ju magiska. Jaha, jo, men då köper vi det. <laughs> ah, <ja. laughs> det men, är, inte, inte är inte Superman också magisk på sätt och vis. Han ja, man... kan flyga, han kan skjuta laser ur ögonen Jo precis, men han har ju, alla ja, har sagt ja. att hans svaghet är kryptonit Sen blev det för tråkigt, och tog de in Nej, han är ju svag mot magi också Och då köpte de Mortal Kombat, man bara, ja, ja Sök. Så det är så här, om du säger det så Sök Ja, ja men i alla fall ska vi gå in på nyheter? Ja, ja. <laughs> gör det, det. har <laughs> vi, vi kommit så vi kan vara på Mortal Kombat-logiken Ja, nej, den kan man hålla på med länge Ja, det är ett annat avsnitt Precis. Första jag har är Rise of, the, äh, Rise of the Tomb Raider kommer att komma till Playstation 4. Vi måste bara dock vänta till Holiday 2016. Ett år efter att den har kommit ut till Xbox One. Det är, alltså en, det är alltså en limited... Precis. Det är, mm. de, Xbox har ju gått ut och sagt Rise of the Tomb Raider kommer bara till Xbox. Du, du, du, du. Ja, precis. Men ja. det, var, det var inte riktigt fastställt. Nu visar det sig att jo, det tar bara ett år tills det kommer till Playstation 4. Okay. Så har man PlayStation 24 och är fortfarande sugen så det kommer komma. Mm. Ja, men vad fan. <laughs> vänta så länge. Det ja. är ju tråkigt. Nej, jag vet inte heller. Köpte det på PC då, det kommer i mars. Ja, exakt. Det är, är det, tre, fyra månader du behöver vänta då istället. Ja. Uh, 343 Industries har kommit ut med att Halo 5 inte kommer kunna spelas i split screen som man kunde ha gjort i de tidigare spelen. Och det är då för att de vill satsa på att göra grafiken så bra som möjligt och inte lägga energi på att göra split screen och behöva dra ner på massor. Men, jaha. Men du kommer fortfarande kunna spela multiplayer online och med varandra online men inte just split screen. Okej, okay. det går att spela lokalt ändå alltså. Men, nej, då, måste ja, ha, bara, men då måste du, måste du ha koppla... dubbla Xbox och dubbla tv eller dubbla skärmar. Ja, så inga screen längre. Eh, varför, varför inte det? Det låter ju nej. skit... Alltså, vad då? Det som de säger är att vi vill göra grafik så bra som möjligt. Man bara Haha. Men det är som splitscreen har alltid funnits. Jag tror inte det är så jättemånga som spelar med det längre. Men det är en grej. Vi har, som du och jag har visat gör när några spelar lite med det. Ja, det, är alltså, skit, det är liksom skitskönt att bara sitta och latcha. Ja, jag menar, alltså då Dagens teknik, det måste ju gå att ha lite sämre teknik när eller lite sämre grafik när du har splitscreen. Men när du inte har så ja. kör du fullt ut. Ja, precis. Men vi får se. Nu oh, ja. får man ju <laughs> börja köra online istället. Oh. WWE 2K16, det här wrestling-spelet, mm. uh, tar in Terminator som en karaktär i spelet. <laughs> Men uh, Hulk Hogan är borta, tagen. Hulk Hogan fick ju sparken från WWE. Aha. För han hade ju uttalat sig rasistiskt. Mm. under någon video eller vad det var så de har ju sparkat honom och så de har tagit bort honom och tagit in Terminator istället. Ja. Så det är lite så ja, värdelöst. Men ja men det är som Hulk de Hogan tog ju bort alla hans liksom, all merch allting hans liksom karaktärsinfo ju bort helt taget från WWE:s hemsida och allting i ett sånt spel. Är inte Terminator lite som Superman i ett annat spel? Alltså helt oövervinnlig. Alltså det känns så liksom... Och de Vilken ju... vanlig människa ska lyckas spöa Terminator? Ja! ja jag... jag kommer tillbaka. Du är tillbaka! Tackar, tackar. <laughs> Mitt intresset bara tvärdog. Ja. Alltså att fungera. Ja, vi håller på att ta upp nyheten här att Terminator kommer till nya wrestling-spelet WWE, ja, WWE 2K16. Men att de har tagit bort <laughs> Hulk Hogan. Så det är så. nej ja, men det är Jag, jag spelar ju inte wrestlingspel Så för mig, jag bryr mig inte så mycket om det Jag för mig att de inte är så jävla enkla Att spela dock nej, jag Alltså har... kont kont kont kont Kontrollerna är inte så jävla enkla De är väldigt populära men det är väl i USA Eftersom det är typ där Wrestling är stort ja, ja, för jag tror jag hade ett sånt Tidigare här För, ja, för några månader sedan hade jag ett sånt spelare ja, okay. Jag för att jag, jag stoppar i det Och prova men Ja, för med att uh, kontrollen var så uh, mm. Invecklad eller klumpig Eller vad man ska kalla det för Så att det, det var liksom en fem minuters spel Och så la jag ifrån mig det igen i stort sett <laughs> nej, Jag har bara spel på 1964 Och där fattar man ju ingenting vad man håller på med Så det är också bra <laughs> uh, betesta har annonserat att Fallout 4 Kommer att ha tolv kom äh, kompanjoner Man kan välja mellan och man kommer att kunna ha romans med de flesta. Det är så att samkönat uh, är okej. Okay. Man kan flirta kille, kille, tjej, tjej, bla bla bla. Ja. Men du kan inte romansera hunden eller robotar. Va? Så det är, håll dig till människor så är du det okej okay för att betesta. <laughs> yes. Känns så. väl naturligt oh, va? Ja, det är vissa som har gått och gnällt. Ja men då? robotar kunde man tydligen romansera i New Vegas tyckte de yes. snakka om. Om det nu är det borttaget, aha, uh -huh. uh, synd för dig då. <laughs> liksom. Precis. Sen, uh, Bethesda har klargjort att uh, det kommer inte göras några fler Pitboy pip uh, Collectors Edition efter det som har hittills beställts. För utvecklarna säger, har sagt, de som gör de här pip har sagt mm. nej, vi kan inte göra något mer längre. Ah, Så nej. har ni föranspåkat grattis alla andra, tyvärr det kommer inte komma några fler. Ja men det är väl klart, det kommer väl säkert att komma om något år igen Eller något sånt där löjligt Inte just Skulle... den Pippo, då De kanske gör en annan variation på den Men just ja, den här det är sant, som är till men... eh, Nya Fallout 4, den kommer inte att göras igen Nej, nej, mm. så, nej precis. Det, men, ja. det känns det också naturligt att ja. det är för... ja. Jo men så är det ju Jag tycker äh, det ju många som helst Ja, vi, det, alltså, det brukar alltid komma billiga kopier eller något, ja, så det är väl Någon absolut kommer så nog att ta tag i den om man verkligen vill ha en mm. Street Fighter 5-betan kom upp och togs bort igen. De hade ja. jättemycket problem. Vissa kunde inte komma online i det. Det laggade, folk fick inte in sina slag, ingenting. Så de tog bort Street Fighter 5-betan tillfälligt för den kommer komma upp igen när de har lyckats få det att fungera bättre. Okay. men varför ja. lägger man upp vetanden som den är så pass dålig? Nej, det är det jag betar till för att testa om det funkar. Nu visar det sig att det funkar ja. inte alls. Nej, nej, precis. precis. Men jag tänker att man kom... har väl något slags inhouse test innan man skickar upp det på... Ja, man tycker ju. Men de har ju tydligen ett demo. För all... De tog med ett demo till Evo, som är ja. den här stora fighting Och alla som har spelat där ser att det här är ett av de bästa spelen någonsin i fightingväg. Och att det flyter hur bra som helst och underbart. Men sen så fort de drog upp den allmänna betan, då skett sig totalt. Det kanske var connection och sånt på serverar och sånt som skett sig. Ja, man, de nu har de tagit ner. Det kommer komma upp igen som sagt. Men mm. det var väl bara typ USA och Kanada som betan han kom upp till. Vi, jag har inte ens fått han få en kod för att testa det. Så. Mm, nej. det är så, här, ja. så det kommer komma senare så fort de har löst allting. Nästa sköna är att Street Fighter 5 kommer bara säljas på en skiva och sen kommer man kunna köpa nya karaktärer med hjälp av in-game credit och riktiga pengar. Mm. För Street Fighter har jag haft det här att ja, vi släpper första spelet och sen släpper vi 15 liksom, expansioner på den mm. för att få nästa karaktärer så man måste köpa liksom, fullt pris. Street Fighter 4 nu var väl tre olika spel bara för att få uppdateringar och de nya gubbarna. Så nu har de äntligen gått att nej, ni köper en skiva och sen är det liksom, tankar ner resten. Så det är jag extremt glad över att man inte behöver lägga 600 spänn varje gång man ska köpa en ny. Ja, det är ju väsentligen smidigare om inte annat också. Ja, precis. Vad får man annars? Du får fem gubbar varje skiva som kommer och du ska fortfarande betala fullt pris som för första spelet. Nej, då är det här ja, bra, mycket bättre. Och just att de har också in-game credit, att det, ju mer du spelar, mer känner du in och då kan du köpa de här nya gubbarna, ja, Profter kommer att få dem gratis eftersom de spelar så mycket Ja precis, det är ju superbra Det är hur klockan mm. som helst Games kommer ju nästa vecka Och lite spel har ju Vi fått annonserat Ett av dem är Mafia 3 Och det kommer visas mer nästa vecka då Games kommer under mm. 50-9 augusti Och sen har Blizzard Kommit ut och annonserat World of Warcraft-expansionen Kommer de att visa upp där så, en till? Ja, det kommer komma en till. Ja, vad vad heter den nu då? Den här Pandaria-expansionen är väl den senaste, va? Oh. Så nu kommer det komma en ny. Mm, nej, Warlords of Draenor är senaste. Ja, den där med. Vad är det? Orken, oh. va? Yes. Ja, just det just kanske. Ja, oh. Så nu kommer nästa. Det kommer att presenteras nästa vecka, va. Hmm. Det går även rykten om att det, det kanske kommer presenteras en ny Diablo-expansion också. Det håller jag tummarna för. Ooh. för Blizzard har två olika vad heter det, uppvisningar De har en för just en som heter World of Warcraft och sen en som mm. är Not World of Warcraft <laughs> så ryktena går att det är just Diablo så jag håller verkligen tummarna på det eh, Sista nyheten är att Kina har lyft sitt 15 år långa förbud av försäljning i, av spelkonsoler i landet Okej okay. eh, 2000 så vi tyckte så förbjöds alla spelkonsoler i Kina för att de vill inte förstöra sina barn med spelkonsoler helt enkelt men nu har vi heter det, Kina eh, vad är det, förra året så tilläts konsoler i Shanghais frihandelszon men nu har man dragit bort hela så nu är det okej att köpa spelkonsoler över hela landet Ja det känns ju som den absolut mest logiska Grejen att göra När man tycker att det börjar gå åt helvete För dagens ungdomar bara, Nej men vi slutar Vi får inte sälja konsoler längre Nej precis bara, Nej, Vi förbjuder det här. Nej men nu har de väl äntligen Och så många människor som det är i Kina Jag tror nog man har kunnat få De flesta som har velat få ordentliga konsoler Har nog kunnat få det ja, På det ett eller annat också. sätt Men ändå liksom Nu kommer spel kunna säljas Så många som det är i Kina ändå det kommer kunna säljas en hel del mer spel som folk kommer kunna känna in på. Ja, absolut. Men det var nyheterna. Nästa jag tänkte ta upp är, jag tänkte prata lite med lyssnarna innan vi går in på huvudämnet här. Och det är, hej lyssnare, det är så här, skulle ni vilja vara med som gäst i ett framtida avsnitt hos oss så vill vi att ni hör av er till oss. Hör av er till er i våran mail. Med rubriken gäst. För ju sedan i ert namn. Hur vi kan nå er. Och, och sen vad ni är speciellt nördiga i. Till exempel är du ett fan av en spelserie. Filmserie eller bokserie. Så skriver ni det. Till exempel är du liveare, Så skulle det vara jätteroligt för oss att höra hur det är att vara på ett live. Eller något liknande. Liksom. Så att ni skriver i varje punkt. Är ni Star Wars freak. Ja, ska vi prata Star Wars någon gång. Då skulle vi jättegärna vilja ha med dig. Så... Får vi sitta och prata av oss med dig Som kanske kan lite mer För vi är väldigt stora nördar Men vi kan ju inte allting Där, jag känner, jag, där känner jag en snubbe som eh, kan vara med Kanon, ju fler desto bättre Så det är bara yes. Gå in på mailen och skriv Och så får ni ju vara med i fem frågor också Och känna in poäng till gästerna Så inte Fanon och Danne mm. drar iväg allt för mycket För det är ett pris i slutändan som Ni kan förstöra så inte de får <laughs> Men på så det det jag hade jag dit. fem rätt <laughs> Så sagt, skicka det till SveNerdGate Det är S-W-E N-E-R-D G-A-T-E At gmail.com Förlåt Nico, men och, du, Det är bra att du stavar ut och så Så att ja. alla kan förstå så. Men du, om de lyssnar på oss Så tror jag de vet hur det stavas Alltså, mejl vet man inte. Alltså, nej, nej, okej. Okay. Om man vi, vi, kommer från iTunes vi heter vi Habit om gruppen liksom. Ja, det är sant. Så. så det är inga problem. Så, men ni hittar nog lite överallt. Jamen. Eh, huvudämnet då? Ja. Tre frågor har vi den här gången. Och det är, vi har valt en fråga i var. Har ni kommit på något bra? Ja, nej, nej. kanske. Jag ja, nej. nej, jag tänkte säga att äh, Varsågod, golvet är börja. ditt så att säga. Nej, börja på dig. Eller så kör vi så här istället så kan ju Nico börja. Men Jag har skrivit tre ja. frågor fall att ni har tagit någon av mina frågor. Så jag tänkte... Ja, men det är perfekt. Då. Kommer vi andra, har inte, har inte ja. vi andra någon bra fråga så tar vi dina på. <laughs> du har övers. Jag, ja. Ja, men jag kan börja här. Det här är en liten tänkare. Har ni något, ett, en spel, en film, en bok eller någonting som ni hade hört lite om men inte tänkt så mycket på men sen när ni väl spelade eller tittade på den så fick ni en sån här riktig wow-upplevelse Oj Ready Play One Mm det var så, det var, Jag hade hört väldigt mycket om eller jag hade hört om den och att den skulle vara ruggig bra men var såhär, ja men en bok, läsa jag, och sen, uh. sen så sätter man sig ner och ser plötsligt om man plöjt igenom halva boken <laughs> Precis så vad i helvete händer där? Jag uh. jag säger Player one för min del. Alltså jag kan hålla med. Den så att jag jag har lyssnat på ljudboken och det är med mm. vad heter Will Wheaton som läser. Och första gången jag tog upp det då jag bara och så börjar de prata lite Jag och ah, fick höra lite om karaktären. Ja ah, men sen bara ah, visst det lät väl bra. Jag gjorde så här test någon här trail trailer eller vad. Sen tog jag ner boken. Alltså jag kunde inte ta ner den. Svårt jag satt jobb stod och jobba liksom för jag är fönsterputsare jag vill man ha någonting att hålla på med medan man bara står där dagen och håller på med rutorna. Dro på den där som var helt borta. Jag bara flög, flög för igenom den där boken. Den är ju så ruggigt bra. Speciellt om man gillar, vad är det, 80-talet. Då är den. Mm. det är där allting handlar om. så. Nej, wow, den där boken är helt... Jag kan faktiskt inte komma på någon så här, rakt alltså. upp och ner. Nej, alltså... Det är skitsvårt, verkligen. Mm. Inte så här som man har hört talas lite grann om och så bara värsta wow upplevelsen. Jag kan faktiskt inte komma på någon. Inte ens typ Deadpool. Spelet. <skratt> eller kanske inte var så jag ja, ja, ja, i och för sig. Det skulle ju kunna vara. Man skulle ju kunna. Det har du i för sig rätt i. Men då skulle jag nog säga mer serietidningen än, än spelet. Alltså, ja. Jo, för den, Just det. Vad var det du tog ner en samling, eller vad var det och sen? Ja, ja, precis. Precis, tog ner, det de gick ju att köpa på telefonen i, på, ja, just det, vad heter det? Ja, strunt vappen heter. Mm. Eh, kö, vet du, köpte ett sånt här samlingsalbum då med första, jag tror det är första fyra eller första fem mm. tidningarna. Och då vet jag att då gick det, då jag tror jag läste den ja, fyra eller fem gånger på första veckan eller sånt där. Mm. De, de fyra, fem tidningarna bara. Ja. Mm. Så att det, det, det skulle man i och för sig kunna säga var en wow-upplevelse. Ja. Mm. ja, precis. För mig, min del så var det Telltales The Walking Dead. Jag hade hört lite om den och sett lite, men alltså, det första jag tänkte på peka, klicka, spela, hur roligt kan det vara? För jag hade ja, nej, aldrig precis. spelat något liksom. Och mm. så satte jag mig och spela första och var helt fast. Det där spelet fick mig till tårar- det fick mig förbannad. Jag har suttit och skakat. Jag har varit helt inne ja, du... just att man behöver jag slutet på episodet. Vi säger ingenting men... <laughs> men, alltså, jag... det finns de ju olika val man det. kan göra. Ja. Och jag gjorde så fel val i sista episoden. Så varje grej jag valde så bara äh, nej, äh! Det var ju var ja, det, precis, precis. Då kommer vi över till, till, till en av mina frågor. Mm, köp det. På tal om det. Vilket är din största What the fuck upplevelse Du någonsin upplevt i ett spel eller en film Ja Oj En what the fuck Ja Där du bara sitter liksom och Varför händer det här Va Ja jag förstår Det är samma sak sista där men Alltså det finns en grej i Men det var för mig är det andra till The Walking Dead Season 2. Det som hände där, men det var mer... Det var ganska personligt. Vi hade precis eh, varit tvungna att avliva vår hund. Mm. För han blev gammal och jättedålig och han mådde skit. Mm. Så vi tog bort, och vad händer? Två dagar eller en... Vad är det? Jo, två dagar efter, sätter jag mig och spelar The Walking Dead Säsong 2. I det spelet så blir man attackerad av en hund. Mm, du tar upp en det. mejsel och hugger ner hunden Allt jag ser framför mig Är min egen hund Som mm. har precis dött Och jag ser hur jag sitter och hugger i alla den där hunden What the fuck Alltså mina tårar ran Jag satt där och bara Och bara fortsätter klicka på knappen Och hög och hög mm. Jag måste så jävla dåligt. Man ska ju inte skratt de där med ja, för, det alltså jag var så jävla ja. dåligt jag, Sen när det där var slut Jag var bara tvungen att ställa och Jag bara låg där jag, bara, äh. jag var så jävla dåligt För allt jag kunde se Det var den där egna hunden Och hur jag sitter med mm. blodig Mejsel i handen Alltså nej äh. Att det slog så jäkla slint Alltså att den scenen kommer upp Samtidigt som vi har avlivat av vår hund. Ja, Det var ju lite ödet med dessutom ja, där. Alltså det kunde inte bli värre Nej, det är nej precis. Det är det första som jag kommer på nu att, nej, vad håller jag på med? Alltså jag, en, enkla svaret för min del är ju alltså hela Deadpool-spelet. Alltså precis allt är what the fuck. Uh. Verkligen. Det är liksom ena sekunden så är man hemma hos honom och gör ingenting, man latchar runt och så sen helt plötsligt så pumpar du upp en hoppborg och står och hoppar i den. Mm. Sen därifrån, ja då och helt plötsligt springer du bort och ska köta Hundra människor helt plötsligt För att ta dig upp högst upp i ett höghus mm. Det är så här, verkligen så här. Varenda, det är liksom det är What the fuck jämt i det mm. spelet Jo, jag har ju sett början där som när han sitter och ringer till Åh, vad heter nu då Nolan no allt. Precis ja. Alltså när han sitter och ringer till sig själv där, Till Nolan North och bara, du ska ha min röst du, du, du. Och man bara, okej okay, ja Det är ju stabilt exact, what the fuck. Man, kan ju få, man kan ju få en achievement där i början också Precis i början när man är inne i, i Deadpool's lägenhet som också är Lite what the fuck Om okay. man går in i köket och Vad heter det Ställer sig vid spisen så kan man laga pannkakor Och då lagar han typ så här, 10 miljoner pannkakor Alltså det, det är så, så spejsat hela spelet, så jag måste, jag måste nog faktiskt säga att det spelet är det största what the fuck jag haft. Mm. <laughs> ja. Ja, Danne, hade du någon så nu... Alltså det finns så många man har upplevt, genom i, i, i, i, speciellt i spel. Ja. Mm. mm. Som sagt, så, ja men i, i, i, i uh, Walking, Walking Dead. Dead. Ja. Uh, slutet på faktiskt uh, Telltale Games slutet på Wolf Among Us. Oh, jag tänkte precis säga den bara, hur ska det, det jag få det här utan att spoila extrem... men du har rätt det är i slutet ja. Nej, uh, uh, precis, det är slutet. Man sitter där och bara Oj. wait. <laughs> Vad Vår... ja, händer precis? Ja, precis. Vad? Vad var... men, men men ja, aha. Ah, ja mm. Okej, okay. då är det väl så det, det är ändå ganska coolt Att man kan få den känslan av, eller alltså, Den känslan Av, den, mm. den av ett spel liksom. Men det, det där spelet har jättemycket Wolf Among Us Som när man Jag tänker inte spoila hela Men den här man är, man är The Big Bad Wolf Han kommer till, fram till Trappsteg utanför sin lägenhet Och det står en påse där eller vad det är. Kommer du ihåg den scenen man mm, han lyfter precis. Och där är en kroppsdel kan vi säga Ja, alltså det var också, jag bara Nej, det här är inte okej okay. Alltså det, det är så sjukt många Telltays och grymma sådana där grejer Där har inte fattat vad är det är som händer egentligen Nej men precis Man bara sitter och bara mm. det, det här är bara så fel som det kan bli Ja precis Ja det är helt <laughs> Ja nej det, jag, jag skulle De två är fan mm. De ligger topp 10 i alla fall Ja absolut, absolut men färdan, har du någon fråga nu då? Ja, det har jag. Jag tänkte lite så här att vad, vad, är, det som gör oss, eller vad är det som gör er till nördar? Alltså vad, vad, vad är din definition på nörd? Det är väl ungefär samma fråga egentligen. Mm. Mm. Vad, vad är det som du gör i din vardag eller i ditt liv liksom, som, som gör att du anser dig som nörd? Alltså för min del är det att jag gräver mig så djupt in i någonting mm -hmm, som liksom mm. jag kallar mig brädspelsnörd till exempel. Jag, det är ju inte så att jag har ett brädspel direkt. <laughs> utan jag gräver Nej, det mig, har du inte. Det, det, det, det ska gudarna veta. <laughs> TV-spel. Jag, köper in, jag är tv-spelsnörd. Jag har ju inte bara en konsol med ett spel. Nej. Alltså, jag är uppmåd över tio konsoler eller något. Så det är mycket sånt. Jag är den här <laughs> och jag samlar... Jag, när jag sitter, jag, jag ska ju börja nu med en ju på bloggen där jag går, vad heter det, videofilmar och pratar om min samling lite. Mm. Och nu när jag har suttit och tänkt, ja ah, men vad har jag till de här olika sakerna? Alltså jag är själv förvånad hur mycket <laughs> skit jag har. Att, att, att vara nörd, du, du, du är inne på, på, på rätt spår liksom att man grottar ju ner sig mer än vanligt. Ja. Mm, mm med, Att... att är du intresserad av någonting då ska du veta allt om det. Precis. Då ska du ha så mycket av det som möjligt. Mm. Ja, hela den grejen. Liksom, att det, det, du gråter lite eller att man kan nog gråta ner sig lite väl mycket också vissa gånger. Ja, om man precis. fastnar. Eh, nej men det, det är väl det. Är väl det liksom, att, ja, mm, mm. Men många liksom, när de tänker nörd de tänker just ja, men det är tv-spel, det är Dungeons Dragons och sådär. Men nörd passar ju in på vad som helst, sitter du och samlar på bilar. ja men Det är ju också ett nörder i. Ja, absolut, absolut. Precis, för nu har det blivit mycket en motornörd. Mer, precis. Mm. För, för min vad ska man kalla det för. Så, när jag satt och tänkte, tänkte fram den här frågan, så tänkte jag, mig liksom, om jag såg på mig själv, uh. så är det liksom. Jag ans. Det, jag anser att jag är nörd i de ämnena som när jag inte har något när jag inte jobbar och inte har något annat speciellt inbokat Det jag vill sätta mig och göra då. Mm. Det jag vill spendera min, fri, min fritid på. Mm. Jag är ju nörd i det och inom det området. Ja, det, det är ju lite mer generellt, absolut. Men det, det är ändå alltså du, du är ju nörd i det området om du känner att min fri, den fritid jag har, den vill jag spendera på att göra det här. Mm. Ja, absolut. Mm. Det stämmer. Så det, det är liksom, ja, det var det jag, så jag tänkte när jag kom fram till frågan, om man säger. Mm. Jo, precis. ja precis. men det, det känns som att vi alla är inne på samma riktlinje, liksom. Precis. Ja. ja, exakt. Alltså, när jag går på dagarna och börjar tänka på någonting på jobbet, ja, det är ju inte så att jag, oftast så det som kommer upp huvudet, det är ju någonting inom nördigheter. Mm. Vill jag gå och lyssna på en podcast, ja, alla mina podcast handla, handlar om, om film, tv-spel eller brädspel. Mm. Liksom det är det jag får upp. Oh, du ska gråta ner mig i det här ännu mer. Ja, då är jag liksom jag är nörd inom de sakerna. Mm. Ja, ja, precis, exakt. Någon som vill ta nästa fråga? Ja, jag har ju lite ska jag ta lite här då. Skulle uh, vi ha tre var? Tänkte du Nej. Nej. Ja, men kör Jag tänkte innan, en de var, Men har. de här gick ju ganska snabbt att gå igenom Ja, kör de du har, lika bra Jag Vi kör tre, tre frågor och en bonusrund mm. Ja <laughs> då är alltså in, Vänta, det här blir, jo, det blir Det här blir bonusrundan här blir Första bonusrundan Första Precis, sen får vi se hur mycket det glider Plus här. one <laughs> här då. Om, ni för, om ni för all framtid Bara fick spela en, ett sorts spel Vad skulle ni välja? Det får vara olika spel, men det måste, de måste spelas likadant. Vad skulle äh, ni välja? Du menar en genre alltså? Ja, men tänk FPS. Ja, men då ja. har du ju alla. Du har ju Call of Duty och alla de här Doom Ja, men precis. som helst. Precis. Du, du menar en, en spelsgenre som man skulle fortsätta spela resten av livet egentligen? Ja, precis. Ja. Jag kan ju inte dra minst. Jag, mm, det jag skulle det. välja... Det är den så kallade Metroidvania. Det är alltså plattform delat med lite det är som Castlevania. Man hoppar i på plattformar och sånt sideskrollande och så tar man död på fiender. Det är lite Mario. Man går från sida och hoppar på figurer mm. men ändå plattformsaktigt. Metroid är likadant. Det kan vara lite pussel men det är alltid Metroidvania-stuket som man kallar det. Mm. Mm, mm. Det är det, en av mina favoritserier någonsin Det är Castlevania, jag älskar Castlevania-serien Och även om hur svårt den var Det är samma sak som nu jag spelar eh, oh, vad heter Shovel Knight Den är också där inne Sådana spel kan jag sitta och spela hur mycket som helst mm. Så jag skulle välja Metroidvania som det kallas Alltså, jag skulle nog Alltså, jag har två stycken att välja mellan där mm. Antingen blir det RPGs Mm eller så blir fps PC:er. Uh. RPGs är ju fan en riktigt bra genre för det kan ju, bli, det kan ju vara så jävla mycket olika sí, Det kan ju vara en RPG som är en first person shooter. Mm. Ja, ja, exakt, exakt. Så att så, så, det finns så mycket att ta av där. Ja, uh. ja. Så att, nej, jag, jag, jag säger nu RPG. Uh. Faktiskt. Jag, jag måste jag, jag, jag det första jag tänkte på så jag, jag säger det direkt jag, jag skulle ju lätt köra bilspel. Uh -huh. ja. jag är inte Brof, förvånad förna. Nej. <laughs> Nej men det är, det, är lite, det är lite där också alltså Det är som intresset liksom Ja precis och sen kan du, ju få, du kan ju få bra story i ett sånt spel också Det går ju att få, det finns ja, ju ja. spel som har bra stories också Nog för att det kanske inte är det som är huvudsaken liksom, i de spelen Men det går ju att få relativt bra story i ett sånt spel Men klassar du kartracers som rallyspel också då? Typ Mario Karter de där också eller? Så att du har lite mer, eller är det rena simulatorer, eller? Jag, sk jag skulle väl klassa, ja, i är för sig, det, det blir ju racingspel överhuvudtaget skulle jag nog klassa det som mm. Som jag tänker på, liksom allt där du faktiskt kör någonting, kör någonting Ja men precis, någonting som ser ut som ett fordon Ja mm. Och ska slå andra Om man säger Precis Så tekniskt sett Det här Rocket Som, eller, som jag spelar Rocket League Ja Rocket League ja, ja. Mm. Det är också tekniskt sett För du kör Ja ju men en... det, ja, det skulle ju räknas tycker jag Ja men då har Absolut. du ju bra mycket olika För det finns ju också plattformsspel Med bilar Absolut. och sånt så... Ja ja men precis precis. Ja. Men det är ett bra svar Bra svar mm. Fast igen det finns många Alltså Man tänker ändå Direkt när du drog frågan Så bara Shit behöver jag köra en enda genre <laughs> Och så börjar man ändå tänka in i varje genre separat bara, fan det är bra mycket som inkluderas i varje genre. Mm. Jo, det är väldigt många som har byggt på grottat ner olika. Mm. Men det som det som är just för mig till exempel rallyspelen då, mm. Det är att det är kul och jag kan köra det lite men det är aldrig någonting jag verkligen grottar ner mig i. Jag har haft flera spel med det, jag brukar inte spela det mer än oh, vad ska man säga, tio, i aldrig mer än tio timmar. Nej, jag har jag faktiskt eh, konstaterat att så fort, det bli, så fort det kommer in en ny dator i det här huset så eh, då ska det bli en hel del med nya spel dessutom. Mm. Riktigt nya, så man kan få prova någonting nytt och någonting roligt. Mm. Ja, precis. Men sen har jag problem med RPGs. Det som gör det är att många RPG är så pass stora att det känns som att de aldrig kommer till slutet. Ja jag, Det är jag problemet. Jag vill spela storyn. Men sen kommer de här sidouppdragen och jag grottar mig alltid ner i sidouppdragen tills jag har glömt bort vad jag är och jag kommer aldrig tillbaka. Det är tyvärr det problemet jag har just nu med Witch Hunter. Jag har jättesvårt att komma tillbaka till huvudstorien jag vill sätta mig där och spela men så kommer det någonting nytt, lite minispel eller indiespel som Rocket League nu. Och innan det var Batman och innan det var Shovel Knight och du jättelänge sedan jag spelar Witcher 3 nu. Men det är samma för med. jag har med RPGs. Jag har ju faktiskt Mass Effect ligger där hemma också Men det är ju uh. länge sedan jag tog upp och spelade det. För det är lite samma där också Man börjar, man försöker hålla sig till huvudstorren Men sen är ju en sån där som jag vill ju verkligen göra Allt uh. dessutom Och då finns det ju Alltså det finns ju hur mycket som helst att göra då helt plötsligt uh. då, då kan man ju liksom Man kan ju sitta hur många timmar som helst Och fortfarande inte ens vara i närheten av att vara klar Så det är lätt att liksom tappa bort sig Mm men eh, Vad säger vi, ska vi gå på det sista Som fem frågor ja, kan jag, jag har en till ja, fråga Ja, kör en till, så kör en till fråga. Vilket är det sämsta slutet i ditt spel Någonsin Oj. Som ni, som ni upplevt Oj Alltså det finns ju bra många mm. Oj, oj, oj Den var ju bra <laughs> Eller hur, tack, sätt oss alla på potkanten Samtidigt men. Du kanske har ett spel i huvudet, Ja, Alltså, jag har flera stycken. Mm. Då kan ja, du börja i... dra dem, medan <laughs> vi andra tänker febrilt. Hela Gears of War-serien. Varenda spel slutar som man så här... Uh... <laughs> Där var det inte mer på eget spel. Nej. Alltså, jag känner mig... Jag, jag har inte spelat klart trean, för jag, jag vet inte, jag tappade ganska mycket... Ja, men jag, jag, jag säger så, det, det är ett likadant slut i trean. Uh. Så det är bara så här... Uh, men tjär, tyckte what, was jag, that it? Precis, ettan och tvåan Jag hade kul, liksom, jag brydde mig som sagt, Jag brydde mig inte om slutet mm. Men det är så, jag kommer inte ihåg vad som hände i slutet Jag vet att jag tyckte ah, men Det här var spelet, ah, bra Men det var ju rätt, det är inget bra slut För det är här wow som man minns För jag kommer inte ihåg någonting hur det där mm. spelet slutar det är, jag har i för sig en som... Men jag, jag hade... Jag, det, hade varit väsent, det var ju en jävligt dåligt slut på, med tanke på... Det blir ju Mass Effect... Är det, är det tvåan det då? Eller ettan när det händer massa... Det blir ju massa spoilers som jag tar upp exakt vad som händer men det, det passar ju för sig in you, i you det här what the fuck war. moments också. Uh -huh. det, det är ju verkligen what the fuck och så bara, vänta, det finns ju ett spel till. Hur, vad, vad är det här för... Hur, Ja, men det, fan, vad händer här? Det måste väl vara ettan där? Ja, jag, tr jag tror För att man är det är ettan som slutar så, va? Det är det. Eller är det tvåan som börjar nej, så? Jag har fan, nej, fan, nej. Jag har inte börjat spela trean än så det måste vara ettan som, som slutar så. Ja. Och det, det är ju verkligen en what the fuck moment om man inte visste om det sen innan. Ja för det är det, jag kommer ihåg om det är slutet av ettan eller om det är början av tvåan, för jag vet exakt vad du menar. Ja, det, det har nog fan rätt där, förresten. Det kan vara slut eller början av tvåan ja, också. jag kommer inte ihåg vilken det är. Frida, jag försvann ju strax efter det, så jag vet inte exakt. Ja, ja, men precis, precis. Men det är ju verkligen inte för att återspegla så långt bakåt men det är ju verkligen en what the fuck moment om man inte hade vetat om det. Ja, precis. Mm. Ja, det var du rätt i. Och ett väldigt skumt slut slash början på nästa spel, om man säger. Alltså jag kan inte komma på någon exakt Alltså de enda som jag kommer på Det är så här gamla åtta bitars Där det står Game over med Ghost and Goblins Ja Ja jag klarar av spelet Nej Du måste spela om Hela spelet Igen På en ännu svårare svårighetsgrad. Precis Men vad är det Är det Super Mario Två dagar Som man sover Eller är det andra som sover bara Visst? Eh, trean va? Ja, för då liksom det börjar ju som en teater alltihop. Precis, trean. Och det visar sig att han drömmer om en pjäs. Man bara, okej, okay, ja, ja, visst, precis, om trean. du säger det så. Sen bara, game over, man bara. <laughs> så det är många så här äldre spel, men jag kan inte komma på ett nytt som är så här, på en gång, bara, aha. Det finns ja. bättre, det som är grymma, som jag lättare komma men dåliga, de har jag bara skjutit ifrån mig och bara, nej. Oh, nej, alltså det finns ju förbannat många mm. Som bara Jaha alltså Det är som också Mass Effect 3 Slutet på Mass Effect... Alla vet ju hur Mass Effect 3 slutar mm. I, I stort sett ja, Och det är också så, så här De som inte vet de får väl, får väl Sluta lyssna just precis nu då mm. Om inte annat ja. Du jag tänker det, är att... det första slutet Innan de ändrade mm. Mm. för jag ja. kan inte den här yes. Andra så när de ändrat sen har inte jag brytt mig Men de, alltså de... första har ja, jag <laughs> Exakt Ja, det är Nej, det var, det, alltså det, Hur du än gör Hur du än gör så dör du Ja, precis, det finns ingenting Ja, exakt ja. Det finns inget bra val <laughs> du dör ändå Så bara, ja men vi ska släppa till Mass spel nu bara, va? Ja, precis hur, hur, hur funkar det här då då? <laughs> Ja, nej, alltså det, ja, det finns alldeles, alldeles, alldeles, alldeles. Fable-spelen också 1, 2, 3 Alla de har också här, skitdåliga <laughs> slut Ja, jag har ju bara <laughs> spelat bara, Ja, du har klart av hela, hela spelet Nu kommer en bonusgrej där du Antingen så ska du rädda din familj mm. Eller så kommer du bli hatad Av alla andra Ja, <laughs> <laughs> ja just det eller, nej, du, ska, du ska rädda din familj Och bli hatad av alla andra mm. Eller bli hatad av din familj för att du räddar alla andra Ja, precis sådana ah, såna där slut ah. ju onskefulla när man inte kan vara genomgod, genomgod. precis jag hatar såna spe, sånt när det kan vara, när jag inte kan välja en sida fullt ut yes det ska inte vara det, nej fan uff uh, blir bara frustrerad av att lyssna på det där det är nu, som, nu ja, äh, äh, jag tänkte hoppa in på någonting alltså fortsätt du så äh, det, det, det, alltså det det värsta slutet ändå som jag upplevt det måste ju vara första Assassin's creed spelet Ja. Hur slutar det nu igen då? Alltså du, du vaknar ju upp ur den jävla maskinen uh. och, så, Just... och så lämnar de rummet Och så kan inte du göra någonting <laughs> Du kan bara Just... gå tillbaka in i maskinen Och spela That's om it. Ja och spela om allting oh, det är ju katastrof utan dess alltså, like du, du kan, Alltså det måste ju vara ett definitivt slut kan man tycka Eller en cliffhanger Ja precis Men det, det, det blir inte ens det flesta. Det blir bara så här, ja du får gång kring på deras kontor. Men det är det jag oh. har lite problem med, ett, det senaste Batman Arkham Night spelet nu då. Ah. Det är ju Multiple Endings. Du har ett ending som händer, det som jag har klarat. Vänta, vänta, vänta. vänta. Tänker du spoila något i det? Nej, för det, tänker, är väl se... det är väl ändå relativt nytt va? Ja, men jag tänker inte spoila vad som händer. Utan jag tänker säga. Nej, nej, okay, ja. För när du har gjort det så kan du fortsätta och göra alla siduppdragen. Mm. När du har gjort alla siduppdragen då får du det riktiga slutet. Ah, lurigt. 99% av alla jag har hört som har spelat det här spelet har gått upp på Youtube efter att de har gjort de här bara för att det är liksom bland annat ska du göra över 200 vad heter det gåtan från liksom pussel Ja. ja, det har du tio timmar till innan du får riktiga slutet. <laughs> ja, Så, det skulle jag lätt att göra. Jag ska inte gå ut på Youtube. Nej, alltså jag, jag vill ha slutet, en, en sen san, kan man få fortsätta. En sand gamer, de, nej, nej. Spoilar inte för sig själv. Men det, Nej, ett slut är ett slut. Sen ska Vis, inte jag v, behöva göra massor av Precis, vissa slut går ju inte att och, och, och missa. Nej. För att de är typ överallt, de blir berättade överallt. Precis, men, alltså, men nej, jag, vill, inte ha, jag ja, vill ha ett slut. Nej. Sen kan du gärna få fortsätta och göra siduppdragen efter. Mm. Men jag ska inte behöva göra allt det Bara för att ni vill att jag ska fortsätta Alltså jag vill ha, jag Följer jag en story Sidouppdragen är inte en story Sidouppdragen där Det är liksom, det är små pussel det ger inte Ja, mig det någonting. är ju tidsutfyllnad Så, mm. och den, det där riktiga slutet Det är ett riktigt slut Det är ju det som liksom Varför mm. fick inte jag det på en gång Sen förstår jag att De flesta kommer fortsätta för att de älskar spelet men det är samma sak att det här tankuppdragen det kommer inte jag vilja fortsätta för jag blev så sjukläs av det i historien så mm. det är så här mm. men ja så för mig blev det youtube jobban nej ja. jag tänker nej, precis. inte precis Ja, det var ja. det. Men ska vi gå in på att köra fem frågor nu då? Oh, ja, absolut. Kör. Får vi se om Danneka kommer kaffe. Du fan den drog ju ifrån lite senast med 5 av 5. Ja visst, visst, är man bra så är man. <skratt> Så nej. kom igen Danne nu är det bara kötta på här. Men hur funkar det nu? Är det någon slags ropa namnet först grej här nu Nej, jag kommer det... börja jag kommer att köra varje gång nu att den som har mest poäng i totala mm. han får börja första så du börjar nu, så får Danne mm. börja andra frågan, du tredje, Danne fjärde och du femte så du kommer att få svara först på en mer. Okej, okay, ja, Tills att ja. det vänder att han har gått om dig i totala ställningen då får han börja och köra fler om och så vidare. Precis. <laughs> Bättre så du att du kommer fortfarande att jag svarar. <clears throat> ja, ja. <laughs> okej, okay, första frågan. <clears throat> I Mighty Morphin Power Rangers så blir en av de tidigare Rangers den nya White Power Ranger. Vem? A. Jason the Red Ranger. B. Billy the Blue Ranger. C. Tommy, The Green Ranger. Eller D, Zack, Black Ranger. Färnan, har du ett? Mm. <här> ja. Jag säger eh, svart. Du säger svart. Mm. Ska jag ja, Är det alternativ D eller vad var, var det? det? är D, precis. Mm. Danna, har du något? Jag säger A. Du säger A, oh, The Red Ranger. Mm. Båda har tyvärr fel. Ja. Det är ju C, Tommy, The Green Ranger som förlorar alla sina krafter som The Green Ranger men kommer tillbaka till den mäktigaste av de The White Power Ranger. <laughs> ja. Logiken i Power Rangers. ja yeah. <laughs> Bra. Och den här ja. frågan två då kommer Danne få börja. Ja, det fanns ett rykte förut att under ett sp en spellansering i Japan så var det så många ungdomar som skolkade och vuxna som sjukskrev sig för att köpa spelet. Så det infördes en lag att den här spelserien aldrig igen fick lanseras under veckodagar utan bara på helgerna i Japan. Vilken spelserie handlar det om? Oh, shit. A. Resident Evil B. Final Fantasy C. Monster Hunter eller det Dragon Quest. Jag säger Final Fantasy. Han säger Final Fantasy. Ja, ah, fuck för det vill jag också säga. Tar du det också? Faktiskt. Ja, ah, jag vill säga det också. Båda tar Final Fantasy. Det är fel. Ja ah, men ah! det var ju Dragon det... Quest serien. Och fan. Som det är en av de största då. Precis. Det största spelet i Japan är Monster Hunter. Och mm. tvåan är Dragon Quest. Det är ja. faktiskt de mm. två största i Japan De är inte alls lika stora i resten av världen Men just Japan är de gigantiska mm. ah, Coolt Nummer tre här då som färnan får börja med ja. Superman Blev uppfostrad av Jonathan och Martha Kent Men vad hette hans mm. riktiga pappa? Men han var lätt A, A Kal-El Kal B, mm. Dallel. C, Jorel. Eller D, General Sod. <laughs> Vänta, det, det, det glitchar lite där när du sa A. Jag vill bara för att helt hundra. Vad sa du? Jag kan dra dem igen. A, A. kallel. Mm. B, dalel. C, mm. Jorel Eller D, General Sod. Ja, det är C, eller hur? Du tar C. Ja, C. C. C är rätt. Det är självklart Jorel. kal är ju Stolmannen. Det, det är klart är ah, det inte riktig namn. Ah, <laughs> Okej, okay, nummer fyra. Mm. Då blir det Danne som svarar. Mm. Vilket år lanserades Xbox 360 i Europa? A. 2004 B. 2005 C. 2006 eller D. 2007 A. Ah. A. 2004, där ja. han. Ja. Oh. Du tar också what A sorry. eller tar en nej, nej, säkerhet? Nej nej nej, nej, nej, nej, nej. Jag bara svara på att jag var med. Vad sa du? 360 i Europa. I Europa, när lanserades det? Hmm. Mm. Och Danne sa 2004. Precis, han tog A 2004. Mm. I... Det var ju mycket moped för mig i den där åldern Så konsolen var inte direkt min högsta prioritet Men jag giss... Vad sa du? det var 2007 2004 till 2007 är ja. siffran mellan. Det tar jag 2006 Du tar 2006 Ja Båda har fel, det var ju det 2005 ja, Men vad... ja, klart det var! Vad, vad fan! Okej, okay, sista frågan där färnan börjar mm. Chewbacca ser man i Star Wars-filmerna som han Solos andra pilot Vad heter Chewis hemmaplanet? A. Kashyyyk B. Corelia. C. Dogoba Eller D. Tatooine äh, Ja du Alltså, det kan ju inte stämma, men den enda planeten jag känner igen är ju Tatooine, så att vi tar den. Du tar det, Tatooine? Mm. Danne? Osäker på hans hemplanet, faktiskt. Nej, um... jag säger Dagobah. Och du säger C, Dagobah båda har du väl fel det är kanske det, det. Det, det var det var kanske ändå jag, C, jag hade den eller vad heter det Corelia är Han Solos hemmaplanet ja, på Doggoba tränades Luke av Joda och Tatooine så. det var Aha. där Anakin Skywalker växte upp ja, just det, det, var det var någonting bekant med kanske men jag vågade inte ni fick <laughs> båda ett poäng Grattis oh, <laughs> Nej. Nej. det betyder att Farna just nu har sex poäng och Danne har ett poäng en liten applåd för oss själva, va, Danne, ändå. Uh, ja. En liten, tycker ja, jag. Det var bra. Så. Lite svårare den här gången, så det är uh, Det är bra. Ja. Ja. <laughs> Och som sagt, ni där hemma skicka gärna måste, in fler frågor. Jag måste nörda ner mig mer. Mm. Ja, jag känner samma sak. Jag måste, ju verkligen, jag måste verkligen lägga ner i träsket, tror jag. Den här Om sista kommer, frågan är, är ganska på. svår för Chewbaccas hemplanet. Sägs aldrig i filmerna nej, Utan Nej ja, men då var ju chansen väldigt stor att man skulle kunna den ja. Ja. Jag fick den här jag, frågan jag, jag ifrån äh, men... Vad heter den filmen? Fanboys mm, Där kollade jag för då nämner de det För det är exakt den här frågan drar de upp, Så jag bara, ja yep. Det är bra ja. grabbar, det är bättre att försöka nästa gång Ja precis mm. ja, Jag leder ju fortfarande så det är ganska <laughs> nöjd då. Ja det är bra I'm coming for you, dude. <laughs> som sagt, det är halvår kvar ungefär. så Sista ah, avsnittet så får vi se vad som vinner. Precis. Men det var dagens avsnitt då. Yes. Men tack så mycket så hörs vi nästa gång. Det gör vi. Hej då. Chingling. Hej.